«Місто-жертва» – це невеличкий додаток до попереднього значення, його зворотний бік і відзеркалення. У Львові вбивали завжди, але іноді в ньому вбивали масово. Насправді це легковажно миле, кав'ярняно-кавове і пиволюбно-хмільне місто є жахною, закиданою людськими тілами ямою. У старіших дільницях мав би кричати кожен камінь. Львів – це перехрестя мов, релігій, етносів. Це нашарування культур. Ви вже про це читали. Але значно більшою мірою Львів – це нагромадження антикультур. І злагоди в ньому не було ніколи. Якщо траплялися відносно мирні періоди, то все завжди висіло на волосинці. Чи навіть на павутинці а павутиння снувалося не у Львові. Взаємна етнічно-конфесійна ненависть, яку стримувала тільки Австро-Угорщина, вирвалася з-під контролю разом з її Австро-Угорщини розпадом. Слідом за соціальними революціями і переворотами в Росії та Європі до етнічно-конфесійної додалася класова ненависть – у першій половині ХХ століття Львів є війною всіх з усіма і проти всіх. Інакшість, мовна або звичаєва, стає підставою для принижень і ворожнечі, а відтак, користуючись воєнними діями, до репресій з метою цілковитого усунення інакших. Око за око і зуб за зуб – єдине дієве гасло – Єдина мотивація стосунків. Кожна зі сторін жадає чисток усередині інших. Якщо не асиміляція, то хоча б маргіналізація. Варіантом очищення від інакших було рішуче витіснення, ба навіть виштовхування за межі міського буття поляками-українців, німцями та українцями-євреїв, Радянськими росіянами, українцями та євреями, поляків. Ними ж – західних українців. Сварами всередині Львова безумовно маніпульовано ззовні. Не забуваємо, що Львів, як і вся частина світу, до якої він належить, розташований поміж Німеччиною та Росією. Обидва імперіалізми зіграли свою гру. На середину століття місто втратило майже все попереднє населення. Від цього в ньому начебто й поменшало ненависті, але водночас поменшало мов, культур і тяглості, останньої поменшало катастрофічно. Усі, кого мені так не вистачає в місті, або замордовані, або втекли, або не витримали, або не народилися. У Львові забагато, як на таке невелике місто, проклятих місць. Їхні імена – тюрма Налонського, Бригітки, Шталак-328, Цитадель, Янівський констабір, Гетто, Лисинецький ліс. Усвідомлюєш, як їх багато, і перестаєш нарешті запитувати, чому тут завжди таке враження, ніби оці мешканці щойно прийшли замість когось іншого. Місто Патріот Патріотизм, пише у листах Історонто Мій військовий товариш Рост, є почуттям територіальним, а націоналізм – культурно-мовним. Усі сторони львівського балотогранника ненависті були патріотами свого міста. Усі любили його як територію, любили щиро і віддано. От тільки чому Львову так зле? Чому аж стільки проклятих місць? Головна історична драма, яка пронизує Львів упродовж століть, це боротьба за національну приналежність, головним чином польсько-українська. Чи є місто? Наше чи ваше? Польське? Українське? Вона давніша від самих цих націй, у їхньому теперішньому розумінні. Вона первинніша від самого міста. Місто – це її вияв. Їй потрібне було саме таке місто, щоб мати навколо чого точитись. Її додаткові складові – конфесійна, часом первинніша і важливіша за власне національну, станова і майнова. Ця головна історична драма закінчується Ялтою. Про Ялту в цій книжці ще буде, але про зовсім іншу. Польський Львів як тема для майбутнього закривається. Польський чинник, ковтаючи сльози і граючи вилицями, покидає Львів цілими ешелонами. Надалі залишається тільки фольклор переселених на захід Польщі львов'яків і випадково схоплений радянською телекамерою транспарант «Отдайче Львов!» Футбольний матч однієї восьмої кубка європейських чемпіонів. Гурнік-Забже, Динамо-Київ. Стадіон «Рух» у Хожові. 1967 рік. Віддайте Львів! Так, ніби він іграшка. Причому сексуальна. Чи здана в оренду на два десятиліття курва корчма? Польща програла Львів, але виграла Захід. Вона змаліла, зменшилася, скоротилась, але позбулася найнищівніших і найконфліктніших теренів. Це було рятівне зміщення центру ваги. Територіальна маса Польщі сунулася в бік Заходу, і Польща перестала бути Східною країною. Якби англійці в Ялті виторгували Львів для поляків, українці не мали б із чого починати. Їх взагалі не бралося б до уваги. Але й поляки ніколи б не вилізли на світ Божий. Наслідком Ялти споконвічна драма Львова начебто завершилася на користь українців. Але яких і звідки? Бо ж явно не тих, які внаслідок цієї начебто перемоги потрапили на чверть віку до в'язниць, кулагів чи взагалі на той світ. На чию ж користь? Хіба що якихось українців майбутнього. Тих, які через 50-ті, через пристосуванське намагання поєднувати українське з радянським, а далі через повзучу українізацію 60-х дозріватимуть, і передусім у Львові, до себе самих. Тобто значною мірою вже й тих, які восени 1969-го масово, Вихлюпнуть на площі і вулиці з приводу, смішно сказати, знову футбол, з приводу перемоги Карпат у радянському кубку. За словами батька, заочника львівської лісотехніки, вони несли транспаранти. А що? І ми можемо? Де отакенними літерами писалося «Львову – кубок», «Києву – золото», «Москві – дулю». Москва лишалася без нічого. В Ялті про таке не домовлялися. На це СССР відповів 70 ми тобто черговим придушенням. Коли 1971 року на Янівському цвинтарі бульдозерами рівняли із землею могили стрільців, у спецорганах уже готувалися повальні арешти, обшуки, процеси, кампанії – все те, що не вбивши Львова, зробило його сильнішим.